Den Rest des Tages bekam Anna ihren Mann nicht mehr zu Gesicht. Da er auch zum Mittagessen sein Arbeitszimmer nicht verließ, blieb sie allein mit den Kindern und den Hausgenossen. Die Kinder sprachen von dem Drachen, den sie am Nachmittag steigen lassen wollten, während Anna plötzlich beschloss, zu Varvara Alexeyevna zu fahren. »Lassen Sie den Vierspänner vorfahren«, sagte sie laut, Damit ihr Mann es führte. Und Dunjascha soll das weiße Wollkleid für mich bereitlegen. Mama, wo fährst du hin? Fahr nicht, bestürmten sie die Kinder. Anna antwortete nur knapp. Nach dem Essen ging sie, ohne zu ihrem Mann hineinzusehen, ins Schlafzimmer, zog sich um und fuhr los. Ihr Herz stockte vor Aufregung, Bechmetev wiederzusehen. Diese Aufregung irritierte sie. Doch der Wunsch, den Mann zu treffen, dessen Nähe auf so liebevolle Weise ihr Leben gestreift hatte und dermaßen dem widersprach, wie der Fürst sie behandelte, war nach der vorgefallenen Rüdenszene so stark geworden, dass sie sich entschlossen hatte, Koste es, was es wolle, zu Vavara Alexeyevna zu fahren und durch Metev zu sehen. Wahrscheinlich zum letzten Mal. Abschnitt 12. Sobald für den Fürsten feststand, dass Anna weggefahren war, ohne bei ihm vorbeizusehen, war er in schreckliche Erregung geraten. Womöglich ist sie ganz und gar weggefahren und kommt nie mehr wieder«, dachte er. Er erschauerte vor seelischem Schmerz bei der Erinnerung, wie er seine Frau weggestoßen hatte. Niemals zuvor war ihm das passiert. »Ach, ach«, stöhnte er. Aber plötzlich fiel ihm ein, wie dieser fette Kerl von »Deutschem Arzt« Mit eigenen Augen hatte er es gesehen, als er die Wunde auf der Stirn des kleinen Jungen vernähte, mit seinen weißen Händen Annas Busen gestreift hatte, ihren Busen, und bestimmt mit Absicht. Und was hat sie in diesem Moment empfunden? Der Fürst sah ihn deutlich vor sich, diesen vollen Busen, der ihn so viele Male alles auf der Welt hatte vergessen lassen und ihn zum Sklaven dieser Frau machte. Im Grunde seines Herzens war ihm bewusst, dass er vielleicht doch nicht recht hatte, dass Annas aufrichtiger Blick, dass diese trotz ihrer dreißig Jahre beinahe kindlichen Augen nicht lügen konnten. Doch die qualende Eifersucht peinigten ihn immer mehr. »Und warum ist sie jetzt weggefahren?«, überlegte er. »Dort ist Bechmetev.« »Wer weiß.« Wenn ich der Arzt, so umarmt sie möglicherweise mein sogenannter Freund in diesem Augenblick irgendwo im Wald. Ich kenne sie nicht. Etwas ist in ihr, was sie verschweigt und was sich mir ständig entzieht. Der Fürst versuchte zu lesen, ging zu den Kindern, sah auf die Uhr und fand nirgends Ruhe. Die Kinderfrau brachte ihm die beiden Jüngsten, Anja und den kleinen Luscha. Zum Gute-Nacht-Sagen. Er sah seine Tochter an wie eine Fremde und ergriff ihre Händchen, um sie zu betrachten. Wer weiß, vielleicht ist dieses Mädchen gar nicht meine Tochter. Oh, ja, es heißt, sie hätte meine Hand, meine Art, die Gabel anzufassen, sich die Hände abzutrocknen. Das stimmt alles. Er blickte sein Söhnchen an, zog den Kleinen an sich und küsste ihn. An dieser Kopie seiner selbst jedenfalls konnte es für ihn keinen Zweifel geben. Etwas später kamen Manja und Pavlik ebenfalls Gute-Nacht-Sagen. Er schnitt für sie Papiermännlein aus und brachte ihnen bei, wie man sie anblies, damit sie miteinander kämpften. Die Kinder lachten, doch ihr Gelächter reizte ihn bloß. »Nun geht, geht schlafen!« »Ist Juscha eingeschlafen?« »Schon lange. Er hat geweint, nach Mama verlangt, damit sie mit ihm betet.« »Na nun geht«, sagte der Fürst zunehmend gereizt. »Hat nach ihr verlangt, damit sie mit ihm betet. Und sie kokettiert inzwischen in ihrem weißen Festkleid mit diesem wandelnden Gerippe«, ging es ihm durch den Kopf. Er legte sich auf den Divan, zündete sich eine Zigarre an und begann, über sein Verhältnis zu seiner Frau nachzudenken. Wie geduldig und gut sie mich gepflegt hatte, bestimmt aus schlechtem Gewissen. Und wenn sie sich nun wirklich schuldig gemacht hat. Mit schrecklicher Klarheit und überzeugt von der Schuld seiner Frau stellte er sich ihre ehebrecherische Liebe zu Bechmethev vor. Er sprang auf, öffnete das Fenster und lauschte auf die Laute der Nacht. Pferdegetrappel und das Geräusch einer fahrenden Kutsche wurden hörbar. Immer näher kam sie. Das ist sie, dachte er. Doch es war der Arzt, der von der Abschiedseinladung für Bechmethev nach Hause zurückkehrte und, da er den Fürsten am Fenster sah, sein Pferd anhielt. Sie schlafen noch nicht, Fürst? Das ist nicht gut für einen Kranken. Kommen Sie doch einen Moment herein. Erzählen Sie mir von dem Ball bei Vavara Alexeyevna. Entschuldigen Sie, Fürst, ich kann nicht. Morgen früh steht mir im Dorf eine Operation bevor. Dazu muss ich frisch sein und zeitig aufstehen. Ist die Fürstin auf dem Heimweg? Haben Sie sie gesehen? Ja, gewiss. Nun, ich habe sie nicht beneidet. Sie wurde in eine Kutsche mit diesem schwindsüchtigen Bechmetev gesetzt. Er hat sie irgendwo hingefahren, um ihr malerische Flecken zu zeigen. Er lässt sich nichts sagen. Dabei ist es kalt und feucht, malerisch bei seinem Zustand. Der Mann ist völlig am Ende. Drei Monate bleiben ihm vielleicht noch. Nun, leben Sie wohl, Doktor, es ist kalt. Ich danke Ihnen, sagte der Fürst plötzlich und klappte das Fenster zu. Sein Gesicht nahm einen fürchterlichen Ausdruck an. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr. Anna war verliebt. Wahrscheinlich hatte sie ein Verhältnis mit diesem Bechmetev. Der Fürst rang nach Luft. Er stand am Schreibtisch und schob mit nervösen Bewegungen Gegenstände hin und her, legte Bücher und Papiere von einer Stelle auf die andere und lauschte auf zu ihm dringende Laute. Wald näherte sich auf weichen Gummireifen Annas Kutsche und hielt am Eingang. Der Fürst hörte, wie seine Frau eintrat, wie sie ablegte, zu den Kindern ging und sich dann mit leichten, fast lautlosen raschen Schritten seinem Arbeitszimmer zuwandte. Er stand die ganze Zeit reglos. »Du schläfst noch nicht?« fragte Anna leise an der Tür. Meine Betrügerin, verstellt sich noch«, dachte der Fürst und griff nach dem schweren, weißen, marmornen Briefbeschwerer auf dem Schreibtisch. Anna trat auf ihren Mann zu. »Was ist mit dir? Geht es dir schlechter?« »Mir geht es nicht nur schlechter. Entweder wird mir das Herz zerspringen oder der Schlag trifft mich. Ich ertrage dein Verhalten nicht länger.« »Mein Verhalten? Aber was habe ich denn getan?« »Frage bloß zu behaupten, dass du nicht in Bechmette verliebt bist!« Anna errötete und sagte, »ich liebe Dmitri Alexejewitsch sehr.« Und sie verstummte. »Vielleicht willst du noch behaupten, du seist nicht mit ihm den ganzen Abend vor alle Augen und wer weiß wo in der Kutsche herumgefahren.« »Er reist morgen ab und es tut mir sehr leid.« »Und du liebst ihn und bist schon lange seine Geliebte!« Schweig um Himmels willen. Ich bringe dich um, du gemeines, liederliches Frauenzimmer. Ich dulde das schon zu lange. Ich werde nicht erlauben. Meine Ehre, die Ehre meiner Familie. Der Fürst erstickte fast vor Wut und Erregung. Deine Ehre. Ach, deiner Ehre wegen kannst du unbesorgt sein, verteidigte sich Anna. Aber beruhige dich um Himmels willen, das schadet dir. Sie trat dicht an ihren Mann heran, und fasste nach seiner Hand. Doch ihre Berührung ließ ihn endgültig explodieren. Er packte den Briefbeschwerer, riss ihn hoch und schrie, Geh, geh, geh, oder ich bringe dich um! Aber wofür? Kannst, kennst du mich denn immer noch nicht? Beruhige dich doch! Hätte denn überhaupt etwas sein können? Du lügst! Schweig! Ich garantiere für nichts! Geh! Er zitterte am ganzen Körper, bald ließ er den Briefbeschwerer sinken, bald hob er ihn hoch. Anna versuchte noch einmal, die Hand des Fürsten zu ergreifen, doch er wandte sich ab und stieß sie weg. Als sie hinter den großen Schreibtisch lief, holte er aus. Der Briefbeschwerer flog über den Tisch, traf Anna mit voller Wucht an der Schläfe und krachte dann zu Boden. Wie Ein angeschossener Vogel mit herabsinkenden weißen Flügeln knickte Anna zusammen und fiel in die weichen Falten ihres Kleides. Ein kurzes, dumpfes Stöhnen, dann verlor sie das Bewusstsein. Der Fürst stürzte zu ihr hin. Aus der blau verfärbten Schläfe rann ein dünner Blutfaden, der in roten Tröpfchen auf ihr weißes Kleid fiel. Annas Gesicht war totenbleich, Die Lippen standen offen, die Augen hatten sich verdreht, die Arme ungelenk verbogen. Anna, Anna, schrie der Fürst und versuchte, sich hochzuheben. Doch die Krücke und das kranke Bein behinderten jede Bewegung. Er öffnete die Tür und rief nach Hilfe. Die Kinderfrau und der Lakai waren als Erste zur Stelle. Der Fürstin ist unwohl, schnell einen Arzt. Die Kinderfrau lief zu Anna und schrie auf, »Oh, sie hat sich verletzt, mein Mütterchen, Gott im Himmel!« »Sie hat sich nicht verletzt, ich habe sie umgebracht«, sagte der Fürst. Die Kinderfrau sah ihn erschrocken an, bekreuzigte sich und murmelte, »Völlig den Verstand verloren hatte unser Väterchen, er weiß selbst nicht, was er redet.« Sie brachte Wasser aus dem Toilettenzimmer des Fürsten, um Annas Schläfe zu befeuchten und ihr Gesicht zu bespritzen. Sie versuchte, sie anzuheben, Doch vergeblich Daraufhin holte sie Hilfe Und zu zweit schafften sie es Die Verletzte zum Divan zu tragen Bald eilten auch die Kammerfrauen Und die Wirtschafterin herbei Durch den Lärm aufgewacht Kam barfüßig in ihrem Nachthemdchen Auch die erschrockene Manja angelaufen Blieb in einiger Entfernung stehen Und schrie Manja, hat Mama sich was getan?« »Wird sie sterben? Njanja, Nanja, wo ist Papa?« »Kommt der Doktor? Ein Loch in der Schläfe. Es blutet.« Das arme Mädchen zitterte am ganzen Körper. »Geh, leg dich hin, Manitschka. Gleich kommt der Doktor. Alles geht vorbei. Mama ist hingefallen und hat sie verletzt. Nicht so schlimm«, tröstete sie die Kinderfrau. Doch Manja sah ihrem Gesicht an, dass das nicht stimmte. »Ich gehe nicht, Njanja, Ich habe Angst.« »Ich bleibe hier sitzen«, sagte das Mädchen und hockte sich mit untergeschlagenen Beinen in den Sessel. Dabei sah es unverwandt seine Mutter und die Kinderfrau an. Der Fürst war die ganze Zeit nicht im Raum. Er saß im Wohnzimmer und wartete auf den Arzt. »Das ist eine Ohnmacht«, tröstete er sich. »Sicherlich wird sie gleich zu sich kommen.« »So weit«, hat sie mich gebracht mit ihrem Benehmen. Ich kann doch nicht meine Ehre aufs Spiel setzen. Ja, die Ehre meines Geschlechts. Bei uns hat es nie sittenlose Frauen gegeben. Ich als Mann habe mich stets untadelig verhalten. Eine Schande für die Kinder, eine verderbte Frau zur Mutter zu haben. Und die Möglichkeit, dass ein Kind nicht von mir ist. Er wollte aufstehen, fiel jedoch mit kraftlos geballten Fäusten in den Sessel zurück. Na wunderbar, so musste es kommen, entschied er. Auf dem Tisch stand eine Schale mit Pflaumen. Er nahm sich eine. Die alte englische Uhr mit ihrem feinen Klang schlug gemessen zwei Uhr. Im Dorf krähten die Hähne. Er blickte zum Fenster. Helle Sterne leuchteten hoch am Himmel. Der Mond war untergegangen. Es war kalt. »Was war das bloß?« besann er sich plötzlich. »Sollte sie noch immer nicht zu sich gekommen sein?« Der Fürst stürzte zum Arbeitszimmer, als gerade der Arzt hereinkam. Der begab sich mit raschen Schritten zu Anna, hörte sie ab, fühlte den Puls, und sein Gesicht wurde immer düsterer. »Was ist passiert?« wollte er wissen. »Dieser Briefbeschwerer hier ist nach ihr geworfen worden.« sagte der Fürst und hob den schweren Gegenstand, den bisher niemand bemerkt hatte, vom Fußboden auf. Ja, und der Wurf war treffsicher, der Puls ist ja schwach, das Herz ebenfalls. Der Arzt griff nach der mitgebrachten Tasche, entnahm ihr verschiedene Fläschchen und medizinische Mittel, bat die Kinderfrau ihm zu helfen und wandte sich wieder zu Anna. Ihr Kopf lag erhöht auf dem ledernen Kissen des Divans. Das schwarze, goldig schimmernde Haar umgab mit seinen Löckchen wie ein Heiligenschein ihr Gesicht, das Erschrockenheit und Strenge ausdrückte. Aus der tiefen, dunklen Schläfenwunde sickerte immer noch Blut und dran über die blasse Wange auf das weiße Kleid. Der Arzt versuchte Anna zu sich zu bringen, Doch all seine Bemühungen vermochten nichts gegen ihre tiefe Ohnmacht auszurichten. Die Kinderfrau brachte Manja weg. Der Fürst trat zu seiner Frau und sah den Arzt fragend an. Der sagte kein Wort und setzte sein Werk fort. Gegen zehn Uhr morgens begann Anna zu sich zu kommen. Der Arzt schickte alle hinaus, Aus Furcht, die Aufregung könnte für die Kranke zu groß sein. Der Verband verlieh Anna ein klägliches Aussehen. Endlich schlug sie die Augen auf und sah sich gehetzt um. »Rufen Sie den Fürsten«, sagte sie leise und schloss wieder die Augen. Der Fürst kam herein und beugte sich über sie. Sie schien ihre ganze Kraft anspannen zu müssen, als sie mit schwacher, dumpfer Stimme zu sprechen anhob. So musste es kommen. Verzeih, dich trifft keine Schuld. Aber für den Fall, dass ich sterbe, muss ich dir sagen, sie stockte. Was? Was? Sprich um Himmels Willen, sag mir schnell, Beschwor sie der Fürst, der ein Schuldgeständnis von ihr erwartete, dass ich dir niemals untreu gewesen bin, dass ich dich geliebt habe so sehr ich konnte und rein vor dir und den Kindern sterbe. Aber so ist es besser. Oh, wie bin ich müde. Sie seufzte und verstummte. Ich habe mich schuldig gemacht an dir, Anna. Anna, Anna, meine Freundin, verzeih mir. Der Fürst nahm schluchzend Annas Hand und legte sie an seine Wange. Die Hand erkaltete. Wo sind die Kinder? fragte Anna plötzlich und richtete sich auf. Schnell, schnell, hol schnell die Kinder. Sie sank erschöpft zurück und ihre Augen sahen niemanden mehr an. Ihr Blick ging irgendwo hin, über alles Irdische hinaus. Ich wollte eine andere Liebe, so eine wie... Anna hob die Augen zu ihrem Mann, und als erkenne sie ihn nur mit Mühe, fügte sie hinzu. »Dich trifft keine Schuld. Du konntest nicht begreifen, was...« Sie stockte. »Was wichtig ist in der Liebe.« Man brachte die verschreckten, weinenden Kinder. Anna küßte sie und wollte sie bekreuzigen wie sie es jeden Abend getan hatte, wenn sie ihnen Gute Nacht sagte. Doch ihre Hand fiel herab. Die Kinder wurden fortgebracht und etwas Unheilvolles, Stilles und Schreckliches durchzog den Raum. Natürlich, sagte Anna leise. Clèf, dieser Schlüssel, c'est ist das Unendlich, brachte sie wie im Fieber noch leiser hervor, da ihr Lamartins Worte in den Sinn kamen, die ihr seinerzeit Bechmetev vorgelesen hatte. Der Arzt trat zu der Kranken, er wiegte leicht den Kopf und machte dem Fürsten ein Zeichen. Der schluchzte leise. Anna kam nicht mehr zu sich. Genau um zwölf Uhr verschied sie. Abends lag sie auf dem Tisch im großen Salon in einem hellen Kleid, das in seiner unbedacht wirkenden Festlichkeit einen beklemmenden Gegensatz bildete zu der düsteren Ernsthaftigkeit des erstarrten toten Gesichts mit der eingeschlagenen Schläfe. Die Verzweiflung des Fürsten hatte etwas Schreckliches. Es war die Verwirrung eines Kindes, das sich im Wald verlaufen hat. Er rannte gegen die Wände an, schrie, stöhnte, warf sich auf Divan und Sessel und bat alle, ihn zu töten, ihn ins Gefängnis zu stecken, zu erschießen. Er aß, trank und schlief nicht. Da jeder seine entsetzliche Verfassung sah, fragte ihn keiner, wie es zu Annas Tod gekommen war, und niemand hörte ihm zu. »Sie ist gestürzt und hat sich fürchterlich verletzt«, sagten alle. Die Kinder schlichen trostlos durch die Zimmer, als suchten sie etwas. Die Älteren weinten sich die Augen aus, dass man um sie bangen musste. Auf dem Tisch im Wohnzimmer stand Annas Handarbeitskästchen. Daneben lag eine Arbeit. Die Nadel schien gerade erst hineingesteckt worden zu sein. Auf den Fensterbrettern blühten Rosen, die sie und die Kinder gestern noch mit einer kleinen Gießkanne gegossen hatten. Da waren auch die Papsoldaten, mit denen sie und der kleine Juscha gespielt hatten. Er sollte sie zu Fall bringen. Beide hatten gelacht, als der Fürst hereingekommen war. Auf dem Schreibtisch lag ein nicht zu Ende geschriebener Brief an die Schwester Natascha und daneben in dem Sessel Annas weißer, mit dunklen Federn gesäumter Umhang, als hätte sie ihn eben von den Schultern gleiten lassen. Alles machte den Eindruck, als müsste sie jeden Moment ins Zimmer treten. Am dritten Tag wurde sie unter Wehklagen aus dem Haus getragen, an langen Leinenbändern in die ewig grauen erregende Grube hinuntergelassen, aus der es einem das geliebte Wesen wenigstens für einen kurzen Moment herauszuholen stets verlangt und mit Erdbrocken zugeschüttet, die auf den Sargdeckel polterten. Nun war sie mit der Natur verschmolzen, die sie so geliebt hatte und mit ihr in die Ewigkeit eingegangen. Der Fürst begriff, dass sie nicht mehr war, dass er sie nicht erst mit diesem weißen Stück Marmor umgebracht hatte, sondern schon lange vorher, weil er sie nicht gekannt und nicht zu schätzen gewusst hatte. Er begriff, dass die Liebe, die er ihr gegeben hatte, sie umgebracht hatte, dass er sie nicht so hätte lieben dürfen. Jetzt, da ihr Körper ihm genommen war, begann er ihre Seele zu verstehen. Mehr und mehr lernte er, diese ihm entflogene zärtliche und reine Seele zu schätzen, die ihn geliebt, die so viele Jahre, auf so fröhliche und vielfältige Weise sein Leben und das ihrer Kinder befruchtet hatte. Und es drängte ihn, seine Seele mit der ihrigen zu vereinigen. Freunde und Bekannte des Fürsten begannen davon zu sprechen, dass er ein überspannter Spiritist geworden sei und sie sich Sorgen machten um seinen geistigen Zustand. Einen Monat nach Annas Tod kam die Nachricht, dass Bechmetev im Ausland gestorben war.